Zaten aldean, zer eman du barrura begiratzeko lehioak filmak e, bostzutzen dari ditu eta hoietako bat dugu gaur gurean, Josu Martinez egunon? Egunon, bai. Bueno, e, ja filma edo dokumentala bukatuta. Bai, joan denaztean, eman ginen azkeneko <coughs> puntua eta, eta bukatuta hoia enterratu dugu, enterratu da. Bueno, asieratik hasiko gara, nola elkartu zineten bost zuzendari eta bost pertsona hoia buruzko e, dokumentala egiteko asmo horrekin? Gero, bueno, ba, el proiektua esan ezagun atzera gotik datorrela, txalitake e, hasten dela arian, denik edoela lagu edo goztorta hitza, isoen alaba zuzentzen dudanean, eta hortik torri zen grabe garren zion da bat, arrren temporada eta horrek gero itsuen ideia ba hirugarren bate indeko presoi buruz eta hirutsan sitaidan etela herrea izango ba 700 da piku preso da duenean historia bakar bat hautatzea eta la horruan eh zela historia diferente batzuk hautatu eta aguiterevoluzta perigurarun ba, seva karre nordest post labur eitea eta ola da ba, de mos susendari la susendari ni mirekin bost e nien, ene eta, eta ola xena. Bueno, esango dugu zu, historia barren historia zu, kontatzen duzula, eneko lasagastik Mikel Antzarena, enara en goikotxeak, Eixismari Zalakainena, Txaberla Arreatei Jonu Garterena, eta Mireia Gabilondok, e, Gotzone López, de Luz Uriagarena. Euren artean, e, desberdintasuna handiak daude, egoera desberdinetan daude? E, bai... E... Rezoen artean goerari e, daukionez, ezberdin antiak eta ezberdin dasun handia daude eta injustu ere hori izan da, gainera babiletu izan dugun eta ezperfil diferenteak izan zitzatela historiek, ez eziduzela gaiak errepikatu baula e, Rezoen kolektiboan berezkoa den iztasuna izla datzeko eh historiaen beraien artean bai gero filmeen beraien artean baizagitzeko ze puntuta ginen dagoen desberdintasunak ikusten da aldetik desberdin adiela baina bueno badutela ere hemen horren ko koherentzia bat eta da ikusten dela ba askinen e, historia bakarrosatzen dutela Horretaz gain, bueno, eh azken aldian hau ezaguna zen, edo jarraitzen ari ginen, e, donostiako udalak diruz laguntza erabakizuen eta hortik sortu den e, ezakit, nola, nola deitu ere, nola bizitzen duzu hori e, guztia, bildu ilegalizatuko zutela diru laguntza hori eman ezkeru eta Bueno ba, ezakit sustuarekin ziren eta gero ono, tenzio intención la no la ve de bogatekin tudeste nere ta ba, bertu gehituztela poderak jaitzu gartzera. Nore buruari kate intenciones tenerakiak eta eta bueno, ba horreta ez gain egunero horrek gnieen egotera kontsibilitzera esaten du zurekin esaten estosumeekin eta bueno, ba azkenean e, ustitori baretu dela hapur bat ren diru bakerehin diru launtzaiko hilheren eta eta ba bueno ba pentsatzen dute aurrera go berriz itsa itzaro gaituztela berriro no, polemika bisituko dena prima estrenatzen denean eta hola eta bueno la ba, urrengor arte itsar E, horretaz gain, bueno, e, diru laguntzari uka, uko egintzen ioten, baina, e, bueno, jendeari edo gizartari e, laguntza eskatu, eta, bueno, ezueen webunean azaltzen denez, elmeko irurogeita mausta lortu duzu, bai, et, bai, eta, bau, bai, ezan oso, suposik gaudetan eskarrakean berrean, gau, be. ezin tempora gutxian, ezpeken nuen, espero, horrelako erantzun, Eh, ona jasoko genuenik, batez ere gaudelako eta bueno, ba, gauden gara huen garaietan gaudene, gaudenean, ba ez zelako ere erretxeak jentea dirua eskalten aztea, baina, bueno, ahia zen ba, oso posio gau horrekin eta, eta uste hute, ba, ahil burua beteko dugula berandu baina lehen. E, horretaz gain, e, kultur munduko jendeak zentsure eta adirazpen e, askatasunaren aurkako kontzeptuak direla kontuan hartuta, ba, eman dako, babesa ez, adierazpen askatasunaren aldeko manifestu hori. Bai, oso bezago de horrekin ere, eta, bueno, e, eskartu ditugu horri e, zeinatu duten egun e kurporkile ingurboiek, eta, bueno, nire lego ganean, esaten nire batzuei, e, ba, pozitago dela, bueno, eta uste dut e, zentuzatetan pozitiboa izan dela, e, gertatut den guztiago, ba, berrigo ere gertatzen baldin bada, eta nire uste dut gertatu daitek elabarralako zerbait. Uh -huh. Ez prenoan, ba, nola baita, elkartasun zarea, ostatu da izan gugulakoia, ja, ordu dako, eta ur bat, e, e, Bueno, sentitzen dugulako hor gure aldea hartu diren jende guzti horiek ba gurekin daudela eta ertena irailean edo zerbait geratzen galdean bada ba berri zera aterako eh e, ta mobilizazioa resaga izango dola orduan antes de la cole galdia. Eh se da zinemaldian josu. Eh hori bueno ni ke struktura indie esaten erantzun utrako e, kontraketa bat zorretik uh -huh. baina nori lizateke gure asmoa eta bueno eta e, ana estalitza ez da eztenazu noker ez dago e, itzailean bertan edo edo e, europako beste festival batetan e, jaiazio interesatu da gure filmean eta ikusiko denuke noiz sei dugu baina nei e, e, sasoi hortan E, bitartean, Josu, zuen honen e, informazio guztia zuen produktorako e, koitzetxeko web horrian. Bai, hor tapatuko du zuen, zinios.net e, web horrian, e, bueno, e, hainbat gauza. Batartean, uh -huh. suk esatzen duzun da zela, proiektori guziko informazio gaila bat. Ba, Josu Martínez, mila, mila esker, gaur hoi hartzun irratian izate gatikan, eta izango du guelkarren berri son dos millas que surin. ¿Qué voy? ¿Qué? 86 voy para 87 ya. Ya, ¿qué pues tal? A mí me gusta verte aquí. No pasa más verano, me llevan para allí, ya pasa el río. Azta dituk espetxean ba, ordu asko, ba, norbea bere buruarekin, izola mendutan, egoera gogorretan. Iezi ezin dekin fizikoki, baina ba, e, buruek egiten duen adek ba, e, aldegin, ez? Egozi nahi makunberentzat, bularrak onbin bizi baten tratamendua oso, oso kontu bortitza baldima da, bare gehiago arazoaia ja ez denean tratamendua bera, baizik eta tratamendurako idean. Gertatua zaizkizun es que mil abenturak ez. Des personnes qui se font peut-être à Madrid ou à Paris bernées par ce terme de terrorisme quand on parle du territoire basque, c'est parce qu'on leur transmet des images qui peuvent effectivement être pas tout à fait refléter la réalité. Por perfectamente formulada que parezca una teoría, debe ser revisada si no es cierta. Kriminalizatuna izan zen zen ideia Eta batzuk sartu ziren, beste batzuk ez, loteria e, makabro batian tokatu zitzaien beraiei. Zaten kut fidesan prezidentia eta realizizu zomaten, ondo zud-uest, du dirijantz historik du lotea antetea interpoli. Nik bidei bat egin nahi diat eta irekin egin nahi diat. Bazegok xakoneko garrazoi bat niretzat, politikoa, pertsonala, herriarekikoa, irekikoa, neure buruarekikoa azken batean.